Вітаю. Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ 26. У пізні години другого дня після того, як Вілта Амберл вирушили у подорож, Евентин Елес сидів, сидів сам у своєму кабінеті. Дивився на мапи та схеми, розкидані на робочому столі. Його голова схилилась. На дворі дощ падав рівними сірими шторами, як і робив це протягом останніх двох днів, заливаючи увесь ельфійський ліс. Почались сутінки. Менкс лежав, згорнувшись біля ніг свого господаря. Його сива голова комфортно спочивала на передніх лапах. Дихання було хлибоким і рівним. Старий король підняв голову, потер очі почервонілі від втоми. Він подивився через кімнату розсіяно, а потім відсунув стілець. «Аланон вже мав би тут бути», – подумав король з тривогою. «Багато чого треба зробити, бо багато чого не вийде без допомоги друїда». Евантін не мав уявлення, куди цього разу той рушив. Він пішов рано вранці, і з тих пір друїда не бачили. Король дивився на дощ. Вже три дні він працював з друїдом і членами ради, готуючи оборону Ельфійської батьківщини. Оборона, яка стовідсотково знадобиться. Час спливав. Елкрі слабшала. Заборона також. З кожним днем король очікував почути, що все зруйновано що ув'язнені демони вирвались на свободу і що вторгнення почалось. Ельфійська армія була мобілізована і готова. Списники, мечники, лучники, піхотинці, кінота. Гвардія та Чорна Варта, регулярна армія, резерв. Ельфи-воїни з усіх кінців землі. Розійшовся поклик. Усі, хто міг, прийшли на службу, залишили домівки та сім'ї, Прибули до міста, щоб отримати зброю та спорядження. Але король знав, що навіть цього недостатньо, щоб витримати натиск усієї орди, коли вона вирветься на свободу. Він знав це, тому що так сказав Аланон. А Евентін розумів. Краще не ставити під сумнів слова друїда. Демони були фізично сильнішими за ельфів. Їх було більше. Вони, жорстокі скажені істоти, керуються ненавистю, яка спалахнула у день їхнього вигнання з землі і зосередилась цілком на істотах, відповідальних за це вигнання. Століттями вони не знали нічого іншого. А тепер ця ненависть знайде вихід. Евентін не сумнівався. Без допомоги демони знищать їх усіх. Не можна покладатись лише на Амберл та насіння Елкрі. Якби полісно це не було, Евентін знав, що, можливо, більше ніколи не побачить онуку. Ще до її повернення до Арбурлону король відправив посланців до інших рас, просячи їх стати разом з ельфами проти зла, яке загрожувало його королівству. Проти зла, яке врешті-решт поглине усе. Посланці були в дорозі вже більше тижня, поки що жоден не повернувся. Було ще занадто рано очікувати відповіді від інших раз, адже навіть до Калагорну кілька днів їзди. І навіть так було багато сумнівів, що багато хто прийде на допомогу. Звичайно, прийдуть дворфи, як і завжди. Дворфи та ельфи стояли разом проти кожного ворога, з яким стикались вільні народи чотирьох земель з часів першої ради друїдів. Але вони прийдуть з глибин лісів Анара і прийдуть пішки, бо не любили коней. Евантін похитав головою. Так, вони прийдуть, але, можливо, недостатньо швидко, щоб врятувати ельфів. Був, звичайно, ще Калагорн, але не той славетний. З минулих днів, не Калагорн Балінора. От якби той ще жив, а рід Бакхана усе ще правили, прикордонний легіон тоді б вирушив одразу. Але Балінор помер, останній з роду Бакхана. А нинішній правитель, далекий родич, який зійшов на трон швидше випадково, ніж за заслуги, був нерішучим і надто обережним чоловіком який міг знайти зручним забути, що ельфи прийшли на допомогу Калагорну, коли їх востанні кликали. У будь-якому разі об'єднані ради Тірсіса, Варфліту та Керна, відбудованого після знищення 50 років тому, мали більше влади зараз, ніж король. Усе це буде повільно обговорюватись, навіть якщо посланиць Евентіна передасть терміновість ситуації. Їм бракує сильного лідера – який зможе їх об'єднати. Там будуть дебати, а потім ще дебати. Прикордонний легіон сидітиме без діла. За іронією долі, саме їхня недовіра до співвітчизників і особливо недовіра до новоствореної федерації могла б затримати дії Калагорна. Після знищення володаря чорнокнижників і поразки його армії Великі міста Півдня із запізненням усвідомили масштаби загрози, яка їх вдачно оминула. Діючи поспіхом, породженим страхом, вони уклали між собою союзи. Союзи, які розпочались як вільна організація територій, що мали спільні кордони і спільні страхи, а потім різко переріз у високоструктуровану федерацію. Це перша згуртована форма правління – яку створили люди більш ніж за тисячу років існування. Проголошена мета її – остаточне об'єднання півдня і людей під єдиним правлячим урядом. Звісно, уряд – федерація. З цією метою вони розпочали узгоджені зусилля з об'єднання решти міст і провінцій. За 40 десятиліття, що минули з часу утворення, Федерація почала домінувати майже на всій території Півдня. З великих міст лише Калагорн чинив опір запропонованому об'єднанню. Рішення про об'єднання спричинило чималі тертя між двома урядами. Особливо в той час, коли федерація продовжила невпинно просуватись на північ до кордонів Калагорна. Вендін склав руки на грудях, насупившись. Він відправив гінця до федерації – але не мав особливої надії, що звідти прийде допомога. Тамтешні правителі не виявляли особливого інтересу до справ інших рас. І сумнівно, що вони вважатимуть вторгнення демонів на Захід чимось небезпечним для себе. Насправді, взагалі, було сумнівно, що вони повірять, що таке вторгнення можливе. Люди Півдня мало що знали про чаклунство – яке турбувало інші землі з часів Першої Ради Друїдів. Їхнє існування було замкнутим, інтровертним, і в своїй новій експансії вони ще не зіткнулись з багатьма неприємними реаліями, які лежали за межами їхнього власного, обмеженого досвіду. Король знову похитав головою. «Ні, Федерація не допоможе». Так само, як і тоді, коли їх попередили про прихід володаря чорнокнижників, вони просто не повірили. Також жодного посланця не відправили до гномів. Безглузда дія. Вони були племінною расою, не підкорялись єдиному правителю чи уряду. Кожне гном'я чи плем'я мало свого вождя та шамана. Вони усі постійно ворогували один з одним. Та й взагалі... Гноми стали відлюдниками після своєї поразки в Тірсісі, і протягом 50 років, що минули відтоді, не втручались в справи інших рас. Мало ймовірно, що вони захочуть зробити це зараз. Лишались тролі. Теж племінна раса, але з моменту завершення Третьої війни тролі почали об'єднуватись на величезних просторах півночі. Найближча та одна з найбільших цих спільнот розташувалась на території Каршальт, на північних кордонах Ельфійської землі. Каршальт переважно населяли кам'яні тролі, хоча й інші види там також можна було зустріти. Король повільно підвівся, потягнувся і знову кинув погляд на розгорнуті на робочому столі мапи. Кожна з них зображувала різний сектор заходу, Схематичні малюнки всієї відомої країни, що складала батьківщину ельфів та її околиці. Евантін вивчив їх настільки уважно, що йому здавалось, він може відтворити це все у вісні. З якогось з цих секторів прийдуть демони, і саме там потрібно розташувати оборону. Але з якого боку? Де розколиться заборона в першу чергу? Де почнеться вторгнення? Король дозволив своїм очам блукати від однієї мапи до іншої. Аланон обіцяв, що дізнається, де станеться розкол. І саме на цю життєво важливу інформацію чекають ельфи. А поки що Евентін зітхнув і підійшов до вікон в підлогу, які вели на територію маєтку. Він дивився на зростаючі сутінки та помітив андера, який йшов по алеї. Він низько схилив голову та прикривав списки військових частин, які ніс. Насуплений вираз обличчя старого короля зміякшився. Андер в ці кілька днів був незамінним. На молодшого сина випала нудна і необхідна робота зі збору інформації. Невдячна робота в кращому випадку, роботу якою Аріон безсумнівно знехтував би. Проте Андер узявся до справи без найменшої скарги. Король похитав головою. Дивно, але хоч Аріон і був наслідником престолу і ближчим з його синів, були моменти, коли він бачив більше себе в Андері. Погляд короля підійшов до важких вечірніх небес. Він раптом задумався, чи відчуває Андер те ж саме. Обличчя Андера Елесиділа кривилось від втоми. Коли він пройшов крізь двері маєтку, скинув намоклий плащ і звернув у затемнений коридор, що вів до кабінету батька, тримаючи у своїх руках списки військових частин і припасів. День був важким. Його не полегшував навіть власний брат, відмовляючись з ним спілкуватись. Вони не розмовляли з тих пір, як він став на бік Амберл на Раді. Те, що завжди було широкою прірвою між ними, розрослося в безодню, яку не можна було навіть починати долати. Сьогоднішня зустріч з братом показала, наскільки все це серйозно. Його відправив батько для збору інформації. Андер підійшов до Аріона за допомогою оскільки той відповідав за мобілізацію та постачання ельфів. І хоча Аріон міг би скоротити роботу на кілька годин, старший принц відмовився навіть зустрітись з ним, відправивши замість себе молодшого постачальника. Це так розлютило Андера, що він майже був готовий змусити свого брата зустрітись. Але треба було для цього залучити батька. А старому королю не потрібно додаткових проблем. Тож Андер змовчав. Допоки загроза демонів нависає над батьківщиною, особисті труднощі потрібно відкласти. Він похитав головою. Навіть таке обґрунтування не робило легшими його почуття щодо відносин з Аріоном. Він підійшов до тварей кабінету, відкрив їх ногою, увійшов, закрив їх ногою. Хлопець зумів подарувати батькові усмішку – коли той підійшов, щоб забрати у нього мапи та списки, а потім втомлено сів на порожньому стільці. «Тут усе», – сказав він. «Інвентаризовано, записано, розставлено у порядку». Евентін поклав матеріали, які приніс син на стіл з мапами, і повернувся. «Ти, схоже, втомився». Андер підвівся і потягнувся. Втомився. З поривом вітру й дощу відчинились вікна двері. Батько і син обернулись, карти та схеми розлетілись по підлозі, олійні лампи затремтіли. Там стояв Аланон, з чорних шат стікала вода, залишаючи калюжі на підлозі кабінету. Друїд був напруженим, рот перетворився на одну тонку лінію. Обидві руки міцно тримали стрункий дерев'яний посух який, здається, був виготовлений з чогось, що нагадувало срібло. На мить погляди Андера і Друїда зустрілись. Принц відчув, як у нього холоне кров. Було щось у Друїді жахливе, проблиски якоїсь рішучості, сили і, можливо, смерті. Друїд крутнувся і штовхнув двері вікна, знову зачинивши їх на засув, який він якось примудрився відкрити ззовні. Коли той знову повернувся, Андер чітко міг бачити срібний посух, обличчя принца зблідло. Аланон, що ти наробив? Вилетіли з його вуст слова, перш ніж він встиг подумати про зміст. Батько теж це побачив і злякано вигукнув. Пошепки. Елкрі, друїд! «Ти зрізав гілку з дерева?» «Ні, Евантін», – тихо відповів він. «Не зрізав. Я не завдам шкоди тим, хто є життям цієї землі. Ніколи. Але посох...» Почав король, простягаючи руки, ніби хотів доторкнутися до чогось, що могла б обпекти. «Я не зрізав», – повторив Аланон. «Подивись, ось!» Друїд простягнув посох і повільно повернув його, щоб можна було оглянути. Андер з батьком нахилились ближче. Кожен кінець був гладеньким і заокругленим. Жодного зрізу. Евантін виглядав спантеличним. «Тоді як?» «Посох був даний мені, король ельфів. Даний нею!» щоб його можна було використати проти ворогів, які загрожують її народу і її землі. Голос Друїда був таким холодним, що, здавалось, заморожував повітря в маленькій кімнаті. Тут живе магія, яка дасть силу ельфійському війську, силу протистояти злу демонам. Цей посох – наш талісман, права рука – Елкрі яку треба підняти, коли армії зустрінуться для битви. Друїд зробив крок уперед, тримаючи посох перед собою. Сьогодні рано вранці я прийшов до неї сам, щоб знайти зброю, яка допоможе протистояти ворогові. Вона до мене звернулась та промовила образами, які є її словами, і запитала, навіщо я прийшов. Я сказав, що у ельфів більше немає ніякої магії, крім моєї. Сказав, що боюсь, що одного цього може бути недостатньо, що я можу програти. Сказав, що мені потрібна допомога. Елкрі тоді нахилилась до себе і відірвала цей посух, який я тримаю. Ослаблена. Знаючи, що помирає, вона все ж зуміла віддати частину себе для допомоги ельфам. Я не торкався до неї, не робив нічого, тільки стояв вражений її силою волі. «Відчуй це дерево, король ельфів, доторкнись!» Він вклав посох у руки Евентіна. Очі короля розширились від шоку. А потім друїд передав посох Андеру. Деревина була теплою, ніби всередині текла кров. «Він живий!» – сказав друїд. «Відокремлений, але все ж наповнений її життям. Це зброя, яку я шукав. Талісман, що здатен захистити ельфів. Допоки існує цей посох». Всередині вашого народу буде сила, що охоронятиме вас. Він узяв посох з рук Андера. Їхні погляди знову зустрілись. Ельфійський принц відчув, як між ними промайнуло щось невисловлене. Щось таке, чого він не міг збагнути. Так само, як це було тієї ночі у Раді, коли він пішов та став разом з Амберл. Друїд Перевів погляд на короля. «Тепер слухайте мене!» Він говорив швидко. «Дощі закінчаться цієї ночі. Чи готова армія?» Евантін кивнув. «Ми вирушаємо на світанку. Треба рухатись швидко!» «Але куди ми йдемо?» Одразу ж запитав король. «Ти дізнався, де усе почнеться?» Чорні очі Друїда заблищали. «Я побачив!» Елкрі розповіла. «Вона відчуває, як демони скупчуються в одній точці заборони, відчуває, як слабшає там, де вони збираються. Елкрі слабшає!» «Демонів викликає той, хто першим звільнився!» «Він володіє силою чаклунства, близькою до моєї власної!» «Цю істоту звуть Дагдамор. З його допомогою ще раз проб'ється заборона, і цього разу назавжди. Але ми чекатимемо!» Рука друїда міцніше стиснула посох. «Зустрінемо їх на виході. Перекриємо шлях до Арборлону настільки, наскільки зможемо. Дамо Амберл стільки часу, скільки потрібно, щоб знайти кривавий вогонь і повернутись. Він жестом покликав Андера та батька, а потім нахилився, підняв з підлоги одну з мап і поклав її на робочий стіл. «Усе станеться тут», – тихо промовив друїд. Його палець вказав на широкі простори Гуарфлац. Кінець 26 розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!